Ja, Dobro dan, eh, dan na tradicionalni eh, prevajalski oprogramni mizi eh, Festivala Prabhu. Eh, to pot eh, imamo kar dva jezika. Prvotno je, bilo, eh, je bila predvidena, da predviden predviden predvsem baskovščina oziroma javskera, ampak eh, ker so bili potrebni tudi umestni prevodi v španščino, smo sklenili, da predstavimo vseh hkrati, eh, kajti tudi pregodi v španščno, zapravo, zapravo, Uh, torej, uh, dela, uh, ki stojijo sama za se, ki niso, niso bila samo uh, nek tako dobesedni prevod, kot nekakšen pripomoček. Torej, uh, lepo vas pozdravljam kot moderatorka Nada Grošen uh, in seveda lepo pozdravljam uh, vse navzoče, ki, ki so tukaj, vse uh, sogovornike in, uh, in prevajalce hkrati uh, in pesnike in seveda uh, Vso zainteresirano javnost. Eh, mogoče bi za začetek eh, predstavila, pač eh, vsaj eh, kolegico, ki sedi eh, na, na moji levi in ki je upravila neovidež teh prevodov, ki jih vidite v tej knjižici. Eh, Mi, eh, ta knjižica bi se morala še v presežnih količinah nahajati eh, tukaj v pravih grbih zalogah. Tako, da mislim, da ste dobrodošli, da, se pa, da, da jo pač vzamete, no? E, to je tako, da, da imate pač uh, usporedno, kako je tukaj imate usporedno slovensko, špansko, basovsko, da se da, se da laže, laže slediti. No, uh, in uh, torej kot rečeno, Lev Delež uh, je upravila uh, dr. Barbara Preger, uh, sicer pridružena profesorica za na univerzi v Dorici, ki ima velike prevajalske izkušnje in zase prevaja iz španščine v slovenščino, ampak tudi iz katalonščine, galiciščine in baskoviščine v slovenščino ter seveda v, v španščino. Torej, za sabo ima več kot 60 prevodov knjižnih naslobov v slovenščini in 11 v španščini, raziskuje recepcije v španske literature v slovenski književnosti ter, ter, ter vprašanja, Um, mladinsko književnost in usiradno interpretacijo um, in je tudi autorica številnih znanstvenih člankov osmih knjig. No, in kar je uh, mogoče najbolj relevantno za, današnji, uh, za današnjo temo, leta 2016 uh, je s štipendijo preživela šest mesecev v Baskiji, kjer se je učila basovskega bas jezika. Um, torej, imela je tudi uh, soprevajalca, ki ga bo v tem predstavila sama. No, naprej sta pa, je pa tandem, ki je, je prevejalski tandem, ki pa se je osredotočil na enega izmed predstavljenih pesnikov in to je Boris Anova. Eh, Namreč eh, ta tandem bo potem še bolj natančno izpregovoril, eh, ker eh, nam je veselje da lahko pri te preložici tudi, tudi predstavimo prav celo antologijo, tak prerez eh, Borisovih eh, pesmi eh, v španskem prevodu, ki, ki sta ga opravila ravno ona dva. Eh, zdaj, eh, zamišljeni, zamišljeni eh, razpored je bil tak Da bi najprej z pa spregovorili malo o, torej, o paskovskom jeziku književnosti, zato ker to je najprej res neka taka tema, o kateri največja možna počinja slovencev ne ve prav zapravo niča. In bi tako maločkar umestili tako jezik kot književnost in poezijo, potem bi pa prišli naprav na to, pri recimo razpravo. Um, tkode, tkode, tkode, če bomo potem začeli kar kar začeli. Ehm um, torej, če pogledamo te uh, tekste, vidimo da je da si je z znanjem drugih indoevropskih jezikov uh, ne moremo pomagati čist nač, ne. Uh, Zaj za bom dala tukaj, da, da se vid, kako kozgleda Pisam uh, v španščini in v mm -hmm. in kako v Basovščini vidite, da je to nekaj popolnoma drugega. Nečemu, kar ne, tudi ni v Evropski, ampak predvidevam, da je to nekaj čim bolj čim prej. bi me potem zanimalo, uh, da, da, da lahko nekaj poveš o tem, uh, krat, uh, predvsem kako si prišljete na misel, da bi se jo učila in, uh, in kje je dobre, da imaš tudi te Ali al, to tudi v jazku, se bi nekaj mogoče eh, ni? Ja, tukaj res svi ni, ne. Če pa vzaj moram pozdraviti, kot je prav, ne, sem prav, mm -hmm. dober dan, oziroma Harača, ali je on po vaskosko, ne. Um, ja, v bistvu je pač v jezik je prav izredno poseben in zame je to zelo vliko besenečenih, ker sem pač mislila, da bom malo presega naučila, ne. Zdaj, še sem začetnita. Uh, se prav, v bistvu, ti nekim, recimo stopni, A, A, B, v, Ena. Ne? Se pravi, hočem reči, to je začetku. To seveda ne za vaskovski jezik, mislim, vaskovski jezik v bistvu je izredno uh, sintetičen in agro, aglutinacijski. Se pravi, vse veselje se, uh, se združuje. Ne se za veselje se združujem, ampak v bistvu na koren veselje se lepijo bolj končnice. Ne? Se lepijo, recimo, končnice pri samostalnikih, imajo, recimo, šestnost ja. ampak bom pome, kako bovi ne pomujite, ne? To je res. Ja, ker sem jaz povedala, da bomo pomitko, ampak hočem ima reči, imajo 16 planetov, se prav in se sklanjajo v bistvu soostalniki pridevniki in, in tudi adverbi, V bistvu to in potem, potem je, v bistvu izredno, pravi, je v bistvu glagol, pa izredno, se prav soostalniki v čisti sintetičen, glagol pa čisto analitičen, se prav je sestavljen iz glagola, ampak se pa s glagol je razen v, bistvu, v temenih gladovih, kaj je ena oblika, kaj se eno sestavlja, sestavljam. Ne? In v bistvu, kar je najbolj je to, da se sestavljajo potem oblike. Ne? Oni imajo recimo eno tako reče se je norna, no, mor, mor, nor, en se pa kdo kar komu. In v, bistvu, v teh situacijah, se prav v stavkov, nekdo nekaj je komu, je ne? v bistvu gladovska oblika, Drugačno, se pravi, v bistvu vsi, ki ima eno končnico zir, in potem se v bistvu tista oseba, ki je to namenjena, dati, ima svoje končnice, ampak potem so pravi, tisti, ki jih vse vemo, pa v bistvu ima pač drugo končnico. Ne? Tako da, v bistvu, je to vse en velik pač eno, eno sestavljanje vaš čas, ne? in seveda jasno, da to pomeni, da ti v bistvu najvišji začetni stopni, v bistvu ne moreš, razen ko jim dejansko v bistvu, zdaj če tako lepo govoriti govor ne, se z nedoročniki ali pa in tako, zaradi tega, ker je v bistvu zelo težko v bistvu vse te um, forme ponotranje. Jaz recimo sem pa vzaj na te stopni, da v bistvu govorim pač, bi uh, rekla, slabo. Se pravi, tako, <laughs> začetiško, uh, razumem zelo težko, zaradi tega, ker je v bistvu problem vasoščine, da oni zelo tukaj govorijo in seveda vse te končnice pred nje so javno mi in seveda že konc. Um, pa tudi v bistvu problem v osteriji je, da je, je celkov dialektov. Oni so izkušli črtno torej to, da se en jezik v bistvu vzame za, torej da se jezik poenoti, temu jeziku se reče batula in v bistvu od 68, kaj se pravi 50 let praktično, je ta jezik v bistvu uporabi. A pa, prej, še, vedno, ne? Uh, a pa še vedno ljudi govorijo tudi svoje jezike, In to pomembno, da v, bistvu v dolini govorijo en jezik, v sosedi v dolini drutka, dialek ne? in se je med sabo praktično razumijo, ker je Baskija zelo gorata in v bistvu, jaz v so bistvu komunicirane med sabo in je to včasih zelo težko razumeti. Ne? Tako to v bistvu je taka ne, značenost. Zdaj v bistvu, torej po španski ustvari so v bistvu vse te avtonomne pokrajine, se pravi v bistvu pre ki je zastavljena v španiških pokrajini kateri v kibuskoje, miskaje, ale, taj, Te štiri pokrajine v življenih imajo štirih v ki šterih pokrajina, ki je mogoče, tudi so dvojezične in je mogoče uporabljati vaskijski jezik, poleg severa to boljega se da, zavrlo, jaz, da začela učiti je rebilo jasno intereso, da čim meneč ne da se čim prej naučim tije blike in tako, in jač jaz izgledaš seveda Španija je Je pač država, kjer je bilo celotno migracij, na, migracije, in te črte nagrade, tudi v frankizmu v velikih načrtih. Sedaj, Franko je bilo dejansko, recimo, v 50 letih v uh, se je naselil uh, recimo, ogromno, ogromno ljudi, jih je 500 tisoč. Sad, in te, kaj, kaj to omenjamo, recimo na Basku? Baskov, recimo, ima minor 300, kar je jezik na obeh stranih, ki ne govori 700 tisoč oseb. Ne? In zdaj, za 2 milijona 300 zvrat, to je Francija in Španija, ne? S tem ga recimo v Španiji valstvovščina neko zaščito, zato ker je vsaj dobran jezik v tih pojezičnih predeljih, v Franciji seveda tega ni. Ne? Uh, in jaz ga se še v Bajonu, ne se leži, zakon tem, ki je govorila, sem da seveda tudi tem malo razočala, ampak, To je v bistvu ena specifična lingvistična situacija, ne? ki je, v bistvu vpligala seveda koliko jezika. Mislim, to v bistvu, pa, je jezik ekedijamsko, je Ker, je, ker se je v tih petesetih letih naredil ogromno, ravno zdaj uh, sem uh, pregledal tervju z eno glinih vaskovskih autoric, kaj bi da ker je ona začela se z baskovskim jezikom ukvarjati, se je nisla, da, bo, da, bo, da bo dobrošli do tega, da bo vaskovšče našel pobosta, tudi na ulici in tako, ker to misli jezik ki je v časih analizma bil mm -hmm. In so ga v zelo pač, seveda še vedno in je jezik mm -hmm. um, v 130 bistvu V pač podobno soveščeno srevo je to, da ima je to bilo lepto. Mm -hmm. um, Torgančko vresnik si rekla, to preizraš dejansko zelo malo skovi deliko razumrešne. Mm -hmm. um, kakšne stvari je, tudi v bistvu seveda, V bistvu se je osnova paskovske razlikov v podnebništvu, en spor ni osnova, če rečemo, da ste v Baskiji, zelo na shodu, so ti uh, v resnem porodu, predvsem ostali prebivalci. Potem, ko so rimljani prišli, seveda je bil ta pritisk na podnebništvo, tudi na paskovski razvoj, seveda precejšen. Tako da v bistvu je uh, veliko besed, ki so jih v Baskiji tudi preuzeli, ne, ampak uh, So iz trati ravno zaradi sistema jezikovnega bistu, da so točko prepoznalni. Vlako se da je je njih To je recimo ves zanimivo, rekeljame skrata jazd, ki se se trupijo, pač poeznotac, nekaj nov jezdi, pa Vse to je res izredno težka situacija. Ja, je, ne, pa tudi v resnici je tako, ne vem, recimo, meni kako jaz, smo se bili, pre, z, nekak iz, iz jezikoslove, sem no? da v so te jeziki, ki so stari, da so v resnici preprosti. Ne? Ne? Pa, v bistvu seveda, ne? prej sem rekel, da ta sistem je dejansko zelo zapleten po eni strani, po drugi strani je res, in to je pa zelo zanimivo, zamenjujemo pa oni uh, nekajte temeljne besedne. Ne? Uh, so pa dejansko eno zložnice, ne? Ne? recimo lur, zemlja, ur, voda, uh, kaj je vlog, spati, ham, jesti in tako. Mislim, to so v bistvu pa člena zložnica. Torej, ne greš na o tem, ne, da so to se besede, ali so to opisovali kot najkrajše črnce, ali pa ne, ne so pa ne. ne, Tudi ena ali ne, ali ne, um, uh, ali uh, uh, ne, ali ne, ali ne, ali ne, ali ne, ali ne, ali ne, ali ne, ali ne, ali ne, ali ne, vas ne, ali ne, ne, ali ne, ali ne, ali ne, krizovni teksti znamen iz 16. leta, nekaj te, te pesmi, pa potem se našla topika pastoralna litera. Kako se da ta, ta kaj je na zanjo? Ker zdaj, recimo, k, če piše, de ne, de ne bi bilo, zanj, to, da bilo da veliko aludira na mitologijo, na tradicijo, eh, tako stvari. Ja, no, to je pa tradicija v literaturi je zelo dosotna, ampak, um, ne vem, če recimo rečem, da je najbolj tradicionalen vaskovski autor, autor, Bernardo Čaga, bo to rekel malo ampak je res, Zato, ker v bistvu, uh, te spovedmakne, te spovedi, ki imamo v Sloveniščino, ampak v Sloveniščini malo še vedno v okolah, recimo, kad nekaj nekaj besedilo, ki nekaj predstavlja, pa ki bovni ne, o tej zvorni vaskovski mitologiji. ne. In, um, in zato so zelo zanimive storije, ampak z ne bi ne bi bilo baski, bil bil pač bil magrekat, ne. Ehm um, in v bistvu šele kot potem kasneje, ne, je pač soskari to družbno pač spremenile, pa se ta družba je postala izredno tradicionalna. Ne vem bi pač če veste, ampak recimo tudi iz izvisi, ne, v značilnosti. Tukaj baski, ne, pače v resnici baski so zelo Ta načinom razmišljanja, no bi rekla, tudi celim vzrazam neč izostopičen, pa kratko bomo nazabele. Ehm. Um, ne vem, misem ne začetki, za pa prvi, zapise, recimo vas, poskebe, kateri, ali prvi zapisi recimo baskskska, reci tako, kot so padli s prvimi zapisi špašči, ne? To so v bistvu glose. Ehm tam recimo, ne, to je higanese, basilince, v bistvu so pač torej, prevodi iz latinščine, oziroma prvi da, bo se dokazila kalinška vesodira, potem pa v bistvu zapisi v špaščini, pa zraven tukolske, ne? Tako da je začetek nekaj skupen, ne? ampak balskovska literatura, zdaj, ki se bo težko rečem o vrejku tudi literatura, ampak vendar pa no, vsaj križivnost, ne, je predvsem ustna in ta tradicija, ustna tradicija, se jo kralja še do danes, prečelaric, um, so posebna recimo zvrst njihove križivnosti, ki še vedno ostaja ustna imajo tele festivale in cele tekmovanja, tukaj, kot so nekje lige, povezane v so bistvu, priča, Po drugi strani je pa v bistvu eh, zgodovina, baskoske literatura, tudi zelo podobna slovenci. Se pravi, tu je začela najprej eh, nabožna besedila. Eh, recimo, prvi tak avtor eh, je prav baski iz francoskega dela, je Bernardo Čepare. Ne, ki je napiso pač primer recimo diversifikacija, no, Tudi baskanska mesijo, a. Ampak gre za napojno knjženosti in luščo v bistvu, 20. Stoletja, ne, to, recimo, konca 19. stoletja, je v bistvu to ta, ta del primer um, Mogoče je tolik, no, da so vas, v bistvu znotraj Španije, ne, Zdaj, Španija je v bistvu neka dość nova tvorba, tako da V bistvu, ko sta se združili ti veliki kraljestvi, kot Paragon, so v bistvu vlasci v imeli bistvu posebne pravice, temu se reče, da so predvsem eh, na in tudi v ostalih krajih v Vasposlovi. Te pravice so ohranili še več časa, tako da so v bistvu imeli neke, neko recimo, autonomnost. Ne? Uh, v bistvu, potem tem, uh, ko so s karibskimi vojni, kar se z ministrstvom to zgodili, uh, so nekako drugajo bi nato to formulirati, to, te težnje recimo pa samostojnosti. A 19, odja je Sabino rana, en pač politik, ne, ki tudi želel alternativ in je nekak zmišljal, ja pa pa sluša tudi recimo baskov staraso, ne pač nekaj storiki so roms. Kako najsme imljive, ne? Ampak vendar je on uh, začel s to stranko, ki je še danes ostaja, PNV, ne, se pravi to je stranka, ki je še danes ostaja, ki prednutno v VAS, ki za lokalni bolj bolj ima vlast in je tudi v bistvu v ne, v parlamentu v bistvu, našel zastopanek, tako da v bistvu to. Ne, pa v bistvu ta VAS, ki sta zastavili po liniju ne, z tega časa ne, in v, bistvu, v tem času se tudi še najprej govoriti o VAS. Baskija se je v 1820 začela 20 razvijati, tam so ne bili premoga, ki so ga izvažili volantno in tako, se je ta industrijska, ki je zelo zelo močna in uh, recimo, to je pomenilo tudi precej denarja za njihove šole, za njihove šole, za v bistvu tudi nadinsko književnostne nazadnje in za neku spon, recimo, kulture. Ne? Kulture pa in tudi, v bistvu, literatura. Inpak ta literatura ni, recimo, še vedno, še vedno precej namožna, precej tradicionalna, Uh, to je poprljena državnska državnska vojnja, pa znamo vsi gradnikov, vemo, kaj to pomeni meni. Uh, Gradnika, kot vensko, seveda, je bilo pa ni to prvi, prvi, bi rekla, prva, prvi napad na, na kakšno napasto, spomeni, s to še prejega je bilo gradirati, recimo, do Nango, ampak vsega na ne. Gradnika je pač en simbol pa vlasnosti tega naroda in seveda ne? je bilo to napad, direktan napad na Nango in tudi potasnej, po uh, času frankizma je bila Evropskera absolutno prepovedana. Ne? Tako kaj je to pomen, Seveda se mi zelo težko predstavljamo neza en narod, da ti v resnici vse čez ilegalno možno takoj govoriti, svoj materni jezik. Uh, ampak v tem času, recimo po vojni, je bil predvsem Gabriela Resti, se pravi, pesnik Gabriela Resti, ki se je, uh, ki bi rekla, ni, uh, ni torej, njegovo oče se govoril v masko, ampak on učita, se ni naučil maske, ampak je kot autodidakt in se je sam začel učiti oskero in se je tudi toliko naučil, kot je potem visel in tako in je eden tako takih ključnih, recimo v vlaskovskih pesnikov, recimo da je zdravstvenega. Po drugi strani ne, je pa to, kar je bilo tudi za vas, ki več čas veččas način. Se pravi, po eni strani je nekdo, ki je špansko govoreč, ki se je učil v oskero in višel v oskeri in jo recimo je tudi zelo se zauzimel zato, da je vršil do nekega enotnega jezika. Po drugi strani recimo, je pa vlas deltero, pesnik, ki je tudi iz vaskuskega okolje spaja z milba, tukaj v palestih, ampak vendar pesnik, ki je, je nakam ostal, ki je veš čas pravzapropisel v španjšini. Mm -hmm. Sva pač me želam kola, sta vedno v bistvu pač odsovstavila, še zlast, recimo, v bilbavu. In busko, ja mislim, da je celodanostja in tam je pač te sodnosti skajče on ne, ali tudi, ne? in navarajo pa in tako posebno. To je v bistvu tisto, kateri so oni prav, ta generacija Bernarda Čage imeli, ne, ko so v bistvu začeli pisati. In zato, je pomembno, zato je ta generacija tako pomembna, ker um, so pravzaprav na novo stvari formulirali v tem ekstetsko-umetičnem smislu. Oni so dejansko razno dobro arestija, razno seveda drugih vpligov, seveda oni so pač vsi bili dvojezični, jasno, da so v bistvu poznali literaturo, uh, vsaj dvojezični in ne, ali pa še večjezični, in vse, so posnali tudi v drugo literaturo in so pač posteni, v bistvu upljeli nekako pisali, vendar, ne. to nekako pisati v oskarji je vse malo naj drugače. Ne. In zato je v bistvu ta, ta pač, generacija, ki se nam je očaga, pa da ne samo očaga, ne, pa recimo očaga, tudi naslednji, recimo Arestija, potem vsega Svalinandija, ten zelo zanimiv besnik, ki je pa simakoziril vzeto, bil zaprt, begul za bora in se je oskaril, recimo tako da, posebej rastl, ko smo mi nekaj prevajali, je v bistvu bil, uh, Vse se jim mi je umega. Sploh ni se, videl, kako zgleda ta v kletikaz, se je skrivalo. Uh, živo jim je to, 40, ne glede to, kako jim je 30, Po drugi strani v bistvu je to literatura, ki, je nekak, ki so večinoma pisali o moških. Uh, Aranžo leto je tudi zdaj, tudi med njimi. Ne? Uh, ona pa v bistvu še Marija Sundanda kje pa odrecedorah za otrok, ne? Ti še, ne? ampak to je v bistvu pač ta ki na novo postavlja v bistvu boljskost literaturo, ampak literaturov kot literaturo, kot bodo kot, kot, ne? Uh, kot, kot ki bo moril, problemi seveda teh pa To, da v tem, to vprašanje, to je to vprašanje jezika, če je vlade pomembno kako pa to Kaj se odraža v politiki, kaj se tiče, izdavljanja knjig? Vstaja več zelošt, ki izdraja samo, samo basko, ker knjig ne več knjige v basko, je <laughs> in To je eno zelo delikatno vprašanje. Ne? Jaz pač sveda še vedno upravljam španjščino zato, da ta njihovo kulturo spoznavam. Seveda pravno tudi uskjero kontrolnko, ampak nekak. Za me je zelo pomembno, recimo, ne, da se stvari grevajo tudi v španjščinu. Ker sem sen si ne španščina, paščin, oni so vsi dvojezični. Jasno je, da oni tudi lažje prevajajo španskično, kot pa tudi prevajajo gleščino, ne? Mm. Uh, Misim, zato ker okej, okay, ampak vse ni malo drugače. Recimo ti kot v Baskosku pišči avtor, avtor, lahko sam da sebe preveča, in mm. to najzadnje tudi velikih nih sočmene. Velih v bistvu, ko sem recimo spoštala, vino sem spoštala pa, kemate te španska tudi strebeli z malo preverami tako, ne? So bili v bistvu malo naj bolj, oziroma malo, v bistvu ta Ena autorca, mlajša autorca, Hradke Poza, je Nebel Rodriguez, in mi v smo bistvu rekli, da ima veččas odčutek, da ne živite dva jezika in da bo en jezik, španjščina, pa življeni drugi zvezo sker. In oni veččas v bistvu živijo v tej tenzi. Ne. In seveda, da je čas so v bistvu včasih prav pohtimljeni v španjščine, uh, kar seveda pomeni, da v bistvu se založba v bistvu predvsej profilirajo. Uh, postaja, recimo, da taka velika založba Elka, Oni v so tudi neki, kot Garen, so naša novinska knjiga. Recimo, ne? Um, oni v so pač bolj romantični, kot je tudi v ampak tiste, jih pač tudi rožnjevijo. S tem so zadruge, ki se ukvarjajo samo s prevajanjem, recimo, baskoskih, vse jih nekaj, v jezik. Taka zadruga je in prinajaecimo šla kaj šlato brez spolnika, ne? Prevodbom sfero, ki ga imajo kontrast. Ah, skit pri ko pode španskega prevoda, potem so pa recimo, druge manjše založbe, recimo najeneč aparta, ki v bistvu je v je na varni. je tudi recimo, to založbo, ki je izredno reka, levo leva Ker v bistvu polekih recimo tega preka Tradicionalnega, razglasnega in jetrja, ki ga predstavlja PNL, je recimo kontra- ali protiutežne, kar kazala, se pravi um, nacionalistična milica in v bistvu tudi te nacionalistične milice, torej nekako domnevajo, oziroma vse, ki se obtožujejo, no, da je podpirala leto, ne pa ne vem, vse, če je ne, ampak dobro. Koži, neč, v bistvu, ta skeravka carina to je na portoklu svoje zelo, recimo, ena pač se prav, da je to bolj um, ideološko bi rekla, no so, pač bolj v levo. Um, potem, recimo, je ena zelo zanimiva um, zeložba Susa, ki je odsek kooperativa. ta, ta način kooperative je v bistvu zelo, zelo pomemben za vanjske. Vanjske svetove so, starše, se lahko so neka skupnost. In zato imamo na Bližnemu za vse, za vse za bloke, sa trkuline, sa agrarke, za agarije, za vse živote. Zarožene, ne, ne, ne, ne, bistvu recimo susi, ne, so v bistvu uh, pač, ne, autori, ja, ne, ne, ne, ne, ne, da ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, pa glasbe, ampak no? tudi knjige v dojanku vsako leto decembra. Tam bomo, če bomo vsega srečitev predstavljati, zavodi in v no. Tako da v bistvu je tukaj v na bistvu eni strani nekega angažmaja, pa so biti obli neki španski alternativci. Ne? To so v bistvu vlastnožno, so se mi zdi na trufla še vedno, ne? Kjer Te vrednote, da pač pomagaš drugim, niso zelo zemrle. Zdaj so na valski so zelo celo ljudi, ki na Kosov, ki so na Bosni, jim pač ni vse kakšen je ta naš svet. Po drugi strani so pa v bistvu ki je zelo otprta za sprememne. Recimo, to, kar se naredim, ne vem. Zdaj je balo in balo prez najkarših industrijskih mesta. In je bilo nehalo tisti je zdaj Uh, misim pro preporot, ne, velik kulturizma bistvu turizma in vsega, tako zanimivo drugo v bistvu nekih protistorij, ne? Kot no? proti in, v bistvu, in tudi v, ne samo v literaturi, ampak v bistvu v tema paranormalščeraja, ne? v intervju, ti v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 Recimo, pač, kakšno je program prevajanja novih. Ker pri odkritih romanih, smo slišali, da se pač tam ne prevajajo tako sistematično, da morajo v njihov jezik. Morajo biti to bolj nekako skoralnično. Ne? Mi smo kot pri vas, se to da je to pro, programsko. Recimo, ne delam, da, Ja, Baski so v bistvu, spravljam, prej sem rekla, pač, zvedi, zvedi so zelo pač, ta način mora zmišljanja. Vid v svetu pa hkrati, hkrati ne? to je v bistvu še, ne? Če v tem svetu, hkrati so pa, ne vem, sposobni se iz tega sveta zvezeti in svetaj zvezeti bistvu, v bistvu uh, ne? Se mi zdi, da v bistvu pri njih ni rekla tako, uh, ne ne bi bilo načrtovali. In to, da so v bistvu šli v Batuo, to je v bistvu bil en pač konsens. Uh, to, da so v bistvu začeli načrpiti podpirati te jezik, je tudi konsens. In v bistvu so celkov uh, nekih inštitucij v bistvu pač tudi uh, razvili, ki nekako um, zelo spodrujajo ali pa vzijo, ne? Nad, recimo, oskera, ne? nad tem, da v bistvu pač recimo prevode, uh, recimo, eh, vaskovski inštitut, dače recimo, ne, tisti, ki za promocijo razvam, pa imajo svojo, da seveda, da ne, bijo, ne. A, potem, recimo, imajo sistem šolj, učene vaskovskega jezika, oziroma nek inštitut, ki skrbi za to, recimo, tako, kaj mi so skrbi za to, da v bistvu, recimo, se vode ka vrejno po urah, da sem jih jaz srčila jaz genet, ne, tam, ne, vsak Leč, zelo zlor v za vse te stvari najmatcho v bistvu ni pokoščano čime in, neč, vlostno, nič, in evo, recimo, od teh uh, stvari, ki, je, uh, čutuci, ki je zelo pomembna je SIE to je v bistvu združenje pa društvo prevajatorja domačih direktorjev in to društvo uh, torej, seveda skrbi za torej, ki skrbi za vse te klice Ampak hkrati je tudi tisto družbo, ki skrbi za prevanje, načutno prevanje svetov, s toljem vesetim svetovnih poživljenosti, goskejena. Uh, na eno i uh, na eno na eno na na ki smo imeli v so tudi in uh, Jan Krustavtič, spomeni tako dvogo, zredno kvadrante se je to imenovalo. Ne? Uh, takrat, da recimo kongrost priznal, da je, je kako izredno pomembno je, so bi te prevodi v bistvu, ne samo seveda zato, da so oni spoznali svetovni klasik, ampak tudi zato za razvoj oskerja. Za razvoj oskerja je kolik enih spremisov v bistvu, um, čez prevodno literaturo oni dobili. Tako da v bistvu tudi te, te uh, prevodi, vsak v prevod je še vedno konstitutiven, ne vem, mislim, ne, ne, v resnici je, ne, in tudi, ne vem, recimo ti prevodi Te prevodi, jaz stupam, da bodo je v smeru eno, mislim, da ne bodo v tunini v posahu, no? zaradi, ker se pač tudi za njihovo literaturo v resnih zelo pomembno, no. Mislim, to je čisto neka druga situacija, ki se pomembno, da se bo ne, jo, je. ker je tradicija če dolgačna in tukaj je to uh, zelo drugačno. Mm -hmm. In to je, seveda, povezano tudi v bistvu s pomero, ki ga ima literatura, ampak tudi se literatura, ki je nastaja v iskeri, in je literatura. Seveda, kar je to, ja, Še, bude, ne, še zelo veliko eh, možnosti, kao se je bilo še veliko vreste v sovečno iz in obratno, ne? Ja, ja. ja, to je, je še zelo zavetskih. Tam je bilen, da eh, na maš se boje, knjig, ki jih je napisal eh, ja, dač eh, je eh, rama, ta je bilo da ki je tudi tvoj, eh, so aec, ne? Se pravi, eh, kar je napisli pesmi v španaštinu, ali je on uh, iz španaštine v, v Eroskev, kako razumem, izmislila, da je nelično te tlučki, uh, še je o njem, ker uh, on bo sicer i toh prišel, nekog kjer se razumem, uh, spokojča v jednom svojom svojom njakom, uh, pač kot uh, vas kot Pinterac, u okviru kranog Anko moče biti zdaj, začeš malo odmisele, kdo to je, kdo zapravo delala in skupaj in v koncu, se koncu, kakšno se se imeljo delo te Ja, no, tudi v našem podporu, pravzaprav v Monklusi, da jo jaz beno rečem ki se rekla se razsola španci, torej španska, bi rekla zapravo daja španski deli. To mati, matišnju no, zahteva vedno dva prijemka. Eh? Pasi na baski, nekaj baski, če bi, oni počeli samo v ne, samo uh, v je uravno Simona Ja, vsak ampak on recimo, kaj se počeš, ne, da te podpišemo, ne, on recimo se pojavlja v različnih zapisih, ne, ko je skupaj, jazom križa, ne, se pravi kruz s K pisanjo, sem s C, Ampak potem, ki je se pač v španjolščini piše, igue rabitev. Zato se ne? Se vodko, ne? In, in mi se tako izgovarjamo. Oni seveda v zgodovini pišejo kot oni, mi se tu pišemo samo en rumen. Mislim zato, ker ga pač oni kažejo, da so razi, da se raznovijo in da je vsak drugega. Benjamin, tako kot vsi, lahko ena kriza, je sin, da je tudi Benjat, ampak pride z njim sin, ampak pride en drug mestnik, Benjat, ki je sicer toliko manjši da sebe, kot skoro ne sin. Uh, ampak, kdo če mi reč, oni pa uh, biljad Sarasola. Satamarija, ampak spet seveda biljad Sarasola. Tako da v bistvu vsi v resnici oni porabljajo samo prvim prvim ljubim. Uh, mogoče pač kontroli si gleda bi, da so to recimo generacijo Bernarda Čage. Um, zdaj, njegov, bi rekla, najpomembnejši v predstavljenju stvaranja je namenjeno trokom. In v tem segmentu je, mislim to, vodilni balskovski avtor. Uh, v bistvu predvsej inovativen je bil, ker je, uh, on se je okvarjal z, z ljudskim pesmištvom tudi za otroke in je v bistvu uh, pač veliko stvari zapisal, njih je tudi uporabljal svoje poezije. Vkrati v bistvu je pa šel na vstot in je v bistvu balskovsko v v literaturo prenesel forme, kot je recimo Harcume. Uh, Ja, zelo strogo se je ukvarjal z budizmom, z meditacijo, s temi in izkopal različne pač poti in jim rekel, po eni strani izredno pomemben avtor, po drugi strani pa zelo svoje. Ne morem reči, da sem nazadnje, da sem na da smo šli v bistvu pogledati eno prizoritev ene njegove pesmi, UR, voda. Sem v bistvu v tam, kjer on živi. Uh, in je v bistvu to zelo zato, ker v bistvu sem naredil seveda prirepo, so tam prepevali, govorili vzgeri in Jaz sem zelo, zelo, zelo predpisotem no. Uh, v bistvu piše tudi za odrasle, napisal je dva romana. Uh, Predvsem v enem je podal svojo, je svoj, svoj pogled na tranzicijo. Uh, ta tranzicija v bistvu ni bila mm, <tose> ena placa nekaj tudi ne na enosmerna. Uh, mogoče ta, te spodiki, ki on povdarja, se mogoče kjer ljudje malo bolj zavolčane. Uh, veliko gori v bistvu, kako, kako se je vaskolska družba v bistvu odsperala, predvsem do, za, za vzhodnje, bi rekla, v prived za meditacijo, za jo, za budizem, za te stvari, v bistvu, kako, pomer, kako kako velik vpliv je tudi imela v bistvu dolga, Pri studičke, tukaj imamo samo v bistvu še, prav to v bistvu, je poezija. potem je v bistvu tudi ena knjiga, ki jo je napisal skupaj z enim drugim pisateljem V bistvu so zgodbe o zgodbah, ne, da so, da odraža tudi to, to bi rekla, Baskovsko, koralno tradicijo in ilustracijo. No, pa so v bistvu tudi skrižnike v Jonju, ki pa nekako posegajo na področje emocionalne in čuvaja in Problem v bistvu med novinskimi težavnostmi, dobro, med novinskimi težavnostmi je ta, ne, da, dobro bene po dras, recimo dras, tudi mhm. uh, časih se v bistvu tudi ljudi ne, da v bi sto drugače ocenjujemo kot otroci. A pamkosin je drugač kot in glede kako je bil tukaj so v bistvu droti uh, te njegove pesme, tukaj, tukaj so te, so te zgodne, uh, mhm. uh, no mislim da ne morem dovolj uh, poudariti a kako v bistro pomemno je, ne? da je in v bistro sodeloval pri teh premodih, mhm. uh, mislim, mislim res, ne da sem vrhunski avtor, ampak tudi zreden, zelo, dober prevajalec z jasno subtilnim uh, velikim prevajanjem mladinskih knjiženosti, tudi klasike mladinskih knjiženosti, recimo uh, recimo Čarotka Zoza, uh, delo ali pa sedi tudi za otroke, ne? Uh, in v bistvu tudi z dolavsko izirajo tudi zredno uh, hermetična Mislim, da je um, v bistvu bi bilo zelo, kako bi rekla, jaz, mislim, v bistvu, španšča, španšča so tajem 30 let, ne, točno 33. letos, ne. Uh, Zavskemo se pokovarjamo od leta 16. Ne. In zelo težko je v, bistvu, v tem kratkem času, bi rekla, spoznat to kultura. Seveda nekaj že spoznam, ampak tudi sem je spoznala, ampak tudi jezik, ne, jezame še vedno uh, bi rekla, sem veliko, še, še na tem filološkom nivoju, še smakšni na prevejalskom nivoju, ne da tudi, ko prevajam, vedno prevajam še vedno s pomočjo španščine. Ne? Se pravi, recimo, tole je prijetar iz Kajjo, sem prevedla iz oskere. Uh, je pa zelo zanimivo, ker to, to mi je pa zelo, zelo zanimivo, ker um, ne, očitno se more, veš čas je pač moja oskera je prek španščine. Tako, ne? Um, ko sem pa zdaj tole prevajala, sem pa prevajala neposredno v slovenščino in v bistvu mi je bilo zelo zanimivo, da sem brala za sabo te svoje prevode in je bilo tako, da ne bi bilo v moje prevodnistvo, ne bi so če začetniški še.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 Preveč sledim originalu, tako kot je janstveno, zaradi tega, ker imamo te če vidimo tekst v, tudi, če v in to pomeni, da če poglediš, da perspektive. nekaj podobnega, da imaš je tišnja, tišnja, tišnja, tak tišnja, tišnja, tišnja, tišnja, tišnja, tišnja, In, in si lahko do, pač privošiš dosti od, tega odstopanja mm -hmm. od dobesednega. Mm -hmm. Zdemo, če imaš ti termenezi, te pa napoli nisi pričist pripličan, ali to je res tako za vzetku kretem, ali, ali te voče neka, neka taka fraza, z neko, eh, ki ima že neke konotacije in tako naprej. Potem pa zelo tendiraš k temu, da se pa tako ja, da, da, da da, da zelo opri, oprijemajoče, nekako predpavaš naprej in potem seveda tisto, tist, kar potem v končni fazi pristane na papirju, oz. Na, na ekranu, ne? Je, je potem pravzaprav resni kot tako osnovno šolsko sprepecaveno <gibli> in z tem ti te, te se teba še volim od od odgraditi. <gibli> da ja, res če, če manj znaš je zek, potem si manj, si manj siguran, tudi ga predpravljaš <gibli> v, v, v, v materijniščino. Ne, mislim, da ne, vsaj z absolutno ne, ampak se mi zdi, da v bistvu se pač te povezave, no, mm. nevronske, <laughs> ne, da se iz zdi, z Oskero, z Oskero Slovenščino, da se pač mm. prememšajo. Da ne govorimo o tem, da, da je Oskera, da se oskera zame še absolutno in zato, ker v bistvu sem zdaj trenutno v eni fazi. Uh, Jezik, kot v bistvu je samo moj, vse moje odskrbno, ne se pravi, sem zelo samo na mestu v bistvu samo srce izmerjam. Da se pogovarjam ja, z drugimi, se tudi še izmerjam, ali pa znala pravaj, to mi je pa čist, ja. to mi je pa prav. Če um, gledam te prevode, ne, si rečem, Aha, tako je tako še vedno v tej fazi, ki je, ki sem prav, o, je to, na redu", ne? Mi je, ne? Tko, ne? da je to, da je to, je to, da je to, da to, to, je to, Vlazen, ne? Ja, umoče, bi, bi zdaj bi prišli uh, tudi kar na uh, naše pesnike. Sicer smo mislili, uh, da bi uh, kar začeli uh, pri uh, Borisu Ano Vlako. Uh, to bo zdaj uh, pač zavzeli malo mal več časa in prostora, ker, ker niste samo ti odlomki, ki so tukaj v, v knježici, ampak tudi pri te prirožnosti uh, pač, uh, iz kojice še to, da bi bili posledali strb knjigo, ki je izšla pri španskega Rusiji uh, in sicer mislim, da je 30. maja, tako da je še pravzaprav uh, manj kot, manj kot uh, en mesec zunaj. Uh, in to, to je kot rečeno taka antologija pravzaprav Borisove uh, poezije od prve zbirke, po do, tem do tega eposa. Ne. Um, Kot, kot zadnjega dela, in zdaj bi jaz tukaj naprej da kratko, naše zaostanke, ki se sem tukaj pridružila in ki sta zakrivila to, tole knjigo. krivo. Ravno tako se lahko že spomnimo, da so takrat, ko je bila jaz tukaj, in tukaj je španščina, na govoril, je doktorska študentka. Uh, in sicer uh, sodeluje skupino za literarno prevajanje uh, univerze v Larrunji, v Španiji. Uh, in sicer vodja te skupine uh, je pravno dr. Uh, uh, Andres, uh, Andres Sanchez-Dobajna, uh, ki je sam pesnik, esejist, prevajalec in seveda vodja te dramice, uh, Pa bi mogoče vekar um, pač povedala, kako ste spravo prišli recimo, na, to, na to idejo, ne? recimo eh, potem, k, na, pa vsebno na takšen način, skor to sta to izvedla, ta izbor, pa seveda potem eh, sam način prevajanja, ker vemo, da v primeru Borisa Anovaka je pa zelo pomembna tudi forma, ne? Ne, ne samo, eh, vsebinja, v tudi forma in to se je pa še dodatna nek, nek, torej, neka dodatna stimulacija za za in še dodatno zakljujev. Jaz samo to rad, rad dodal, mhm. da je Andrej Sančez Sorobajna, eni z nadvoljivnih sodobnih španskih pesnikov, bogarstvom jezika, metafizično, globino in višino in je v tem smislu eden izmed najboljših nadaljevalcev velike tradicije španske kolezije 20. stoletja Z izvirnim, zelo silnim glasom univerzalnih sporočilih, poleg tega sjan prevajalc, prevodoslovec, Zadnje izmed njegovih knjig je posvečena interpretacijam Avnara Gonzaleza, ključnega španskega pravročnega pesnika, ki je za očeta moderne lirike, Tako da se v veliko čast, da je tako velikih pestih sodeloval in teh pesmi, je tudi sam postopek za sila, za zagotavljanje in poučen. Kako sta to delala? Laura Rejko, kot gotovo nekateri veste, je sama razsijajena in izjemno na pesnica. prevajalka. Dobila je nagrado španskega veleposlaništva kot mlada prevajalka ne bojevanjskih tempov, Tako da je ta način sodelovanja in Stavgenke tudi pokazala, kako je to šlo različne verzije. Laurino prvotno, potem pa je bil cel dialog, ne, ki je palim sesno se dogajal na v besedilih, tako da jo zame, moram reč, osobljivo gledati rast jako kristalizacijo, teksta, ki je nastal na podlagi mojih pesmi in je zazredel v Španščini na naravnostjo, eleganco, tako da sem zelo za mene je v bistvu bilo to, da, da sem potem eno stvari preveda, tako da sem začela nekako delati eno antologijo slovenske povestje 20. stoletja. Um, no, potem, ko sva, začela sva recimo s tem teh postanek, tam zaice, je tako. Najpomensa no, in potem sa, pa čez tako nekdan trenutku prihaja do pesmi Borusa Arjaka in to v bistvu so se nekaj časa zadržanja in te te predlago, da sem potem predlagal da da bi pa to bil nekak samo projek, projekt, bi bilo trebalo, čisto um, da tako nekako postavljeno, tako In tako je potem nastavlja vsa pezbol, to, uh, te izbor, ali menče, bolj, se to potem triberala, ali se menče, konzitirala bolj, za katere, katere pesmi bi on najraješi jih bil v antropini? Prav se, prav se, da sem no. Na začetku sem Andres vzala vsaja ena um, anglješka um, verzija, da je šla včasih, ko je bil Boris z um, avtorom na Bilenici. Na Bilenici je, je šla ena. Drastor procesalni je bil naslovu Bosta na smičnosti, In ta 12. Um, v bistvu, Tukaj nekako s tem sva začela, da je Andres da bil ena druga informacija, ki ni bila samo od mene. No? Um, a kot tudi recimo na začetek mam par pesmi izbral. Uh, potem sem pa jaz nekako naljevala, no sem že da vse, kar recimo da sem se truda zbrala, najbolj reprezentativne pesmi iz um, vsake zbirke. Um, jasna pa potem so koncentrirala tudi, um, um, tudi na govorice, predvsem v dedih jesnišnje so. in pa pa tudi nasplošno no, sem nekako prosila za tisti um, pa ike še za dan. glede na to, Če so s tem njo, namrej seveda tudi bo zazenilo, kakšna recepcija nastarja nekaj, da umiraj pomeni tudi neko vrsto interpretacijo, vziva, nekaj se živijo različno življenje v različnih jezikih. No, in mogoče za prevajalci je vrsto nekaj vprašanje, da boste se spopavljali s tem čisto formalnju, ne, vidiki, bodo do poezije, tolizir, ker pač kot je znamo, je on mostrali za pesmiške oblike, razno razne. Pač to sem napisal te, te, te resimo, nekakšne ne, ne, ne, ne literarne priročnike, ki pa prišla v reku um, pač oblike, oblike sveta, srca, duhane, ki sem Če, že, že čisto porodile v končnih vezi, tako da, je, recimo, uh, tekste takega avtorja, ki tudi vse to ovnanje zapravo potem uporablja v svojem lastnem pisanju. Ne. To, to je mora biti Posebno posebeni izziv še sploh glede na to, da najbolj španska, recimo, literatura, poezija in slovenska uh, poezija nimata, ta čisto istih principov. Ne. Ja, ja, jaz no, mislim, se tuk mogoče bo bili um, s tem boljše um, ali več povedal, ampak se mi zdi, da to osnovno stališče, ehm, um, je da mora biti nekak hmm, prevod tudi potem v v cilnem jeziku umetniško delo, se pravi, mislim, da takožno, ehm, ta besedna um, gosebina performo, je tukaj seveda ključna in če smo falo to kot tako preveč tudi formalne postopke. Je tukaj ena velika razlika v ver versifikacijah, nekaj pač. Samjenska sila motorična, veli domična, veli silagična, pokrizovačna, novak, tako da se pokrizova vse na uču. Samo niso se vsi naučili, ne? To je igra, ne? Ne, čisto neč. Vešpanska versifikacija je bolj silagična, 25 años un taller de traducción literaria en la Universidad de la Laguna, donde hemos publicado uh, más de 30 libros de poetas de muy distintas lenguas, uh, suecos, danese, polak, ruso, griego, no? siempre in uh, de so objavili številne knjige iz različnih jezikov, ščitščina, danščina, polščina, češčina, Y poco a poco fue uh, enseñándome el, el programa poético, sobre todo el del siglo XX, pero también preciera. ¿no? Uh, y yo me quedé absolutamente desnudado. En ese sector de Ticlucha tengo una pregunta. kako je posiljeno? Presenečen je bil, da ima ena taka majhna država um, tako ogromno uh, plesniško um, razicijo in je je sploh možno, da tega ušpanjščina sploh še ni bil prevedeno, Muy pronto me di cuenta de que había que poner el acento en Novak o en alguna otra simple, Porque es un poeta extremadamente singular y con una voz poética única. Zaczęła er um, na Vela va um, se pa y me di cuenta de que sus características como poeta eran uh, extraordinarias, sobre todo por su uh, conciencia formal, por la importancia que concede al principio formal y por, sus, uh, digamos, por la conformación de su mundo poético. ...principe formale sì. no, in vodobre. Si, sì. hey. okay. no. No, nekrati vodobre principio. Me intereso specialmente la del No, ko je... da znali, proizijo, je opisanal, to, um, do, do um, in, in, no, v bistvu ravno to talno forme in pa se bila do mogoče videne te te točki pač, da se to točno tudi pokaže zvočno in glo ne mm -hmm. bi, bi mogoče prebrali recimo tole pesem to torej konkretna uslovenščina ta ta tudi v knižici ne to je nočnjen semogovor iz brat nekoga iz iz tretjega dela. in sem nikamo mogoče bi pač prebral Boris Najdek original ne? Uh, potem bi eten tvar v španski liraj in potem bi Barbara še baskovski liraj, tako da se deli, s, potem vidi, kakšna, kakšna zvočna mm. uh, pestrače je to. To je pač en izmed mnogih stotin pesmiških glasov, ki so tukaj v tem epu in so odljuti s toga sežnorske pisanja, poezije, ki je pa uh, potem tudi seveda boleča, to je ta pesma uvršena v uh, proti koncu te knjige med pesniške duše, nekaj pa ste v uh, Več je pesma, katere so še precej hujše, uh, precej še bolj zgruto do sebe. kot Drugi živijo, jaz od življenja, ko da ni moje, ampak tuje. Vsak svoj občutek, vsak trenutek opazujem in ga še živega ovekoveče. Krik ne izveni, ampak kristalizira kustih. Po noči se prebujam silo volje, da bi zapisal sanje, ki še klijo, kot bi živem ribe metal v vroče olje. Lovim podobe, črpam lastno dolišnjo. Ničesar ne razumem, če ne zapišem. Če ne zapišem, se svet izbliže. Vsak moj ljubezenski dotik je plen besed. Napisal sem zelo lepe pesme, tako lepe, da sem popilno nao sled ljubezni. Vse, kar ostane, je stih, pokus pepela v Ja, hvala. Če v deš še v španjščini? Sredotnijo, jo tobo. Mientras otros viven, yo robo de la vida. Una vida parece no mía, sino ajena. Observo en cada instante mis propias sensaciones y las vuelvo inmortales. Vivas aún, el grito no expira, sino que cristaliza en el verso. De noche me despierto con firme voluntad para escribir los sueños que todavía arden, igual que si arrojara peces vivos en un aceite hirviendo. prendo imágenes, saco de mi propia inventiva. Nada llego a entender si no lo escribo. Si no lo escribo, el mundo se me borra. Mis toques amorosos son presa de palabras. He escrito bellos poemas, tan bellos que he jugado To navelja, da imamo tan solo, che nel verso, Samo, da in niša, je naoka. Jaz smo še vedno malo težav s tem, ko verjamem, da skena meč moja mojih skena še vedno ni tisto pravo skena, ne? Uh, bi si zresno živela, ona stavlja vsako stvar na trdnem jeziku, ne? Jaz verjamem, po jeziku, ja, seveda, ne ki pač nimo materni jezik in ga včetno se zloči. In, in v bistvu ravno melodija je tista, ki mi bo makar. No? zato, Boris, se ti pravi čujem, ker ne? ne, ker bo... bomo bo bo bo Ja, vada. Nada, pardon, lahko sem da vidimo? Ja, ja, ja, se vidim. Ga pa kar visketa. Bez krateja, ni, beriv, Bizitzari napurretan. Ez nire bizitzaren, ala dirudi, baizik, beste renaaren. Une baikoetzean, neue sensazioi, arretak hartzen dien, eta lezkor bihurtzen ditut, biziak oraino. Ujua, ez da, ira... ira... ira... ira... ira... Viraugintzen, a tzirik berzon kristalzen da. Gaurez, asmo sendos esnačenaiz, artean zutan denaguten amenzak idarstela. Olio irakinetega arrain bizia gotako banitu besala, irudiak istintitut neureazmenetik ateriak. Ez es dut eser ulertzen, idazten ez badut. Tonsjena <totra> dut, pardon. Ez es dut eser ulertzen, idazten ez badut. Idazten ez badut mundua es sabato eviten zait. Nire maite okituak itzen meunga daude. Edatzi ditut poema ederrak. Ein ederrak non maitatsun zan zu oro. Baj tudi šukatu. Bertuleroa, Besterik, Ezdagerace. Eranjane, dasta da avan. Hvala lepa. <klopati> veliki je, absolutno veliki je aliteracija. Ja, ampak škoda mi je, no, ker jaz poslušam. Ker jaz poslušam, je to res izredno, izredno zanimivo, no? kaj, jo, kaj jo oni govorijo. No? Ja, bo tako v manjtu brez To je nekdo, zelo dober, zelo znotresen. Pa tudi potem, recimo, te začetne, samoglasniki besed na Ne si to drugače, ne? ne se ja, ja, ja, ja, ja, ja. Zvočni principi ja. po celem svetu so ja. samo da se uh, aktivirajo različne strategije. Ne? So, uh -huh. so postopki so pa pravzaprav uh, presenetljivo podobni v zelo različnih jezikovnih sistemi. Uh -huh. zvočno ja, mogoče to v zvezi s čistimi formalnih letami. Um, začela smo, da, da sem prej, da začela. pri primzik, pesem, um, tudi formalno, da, da, da, v jeziku, da ni recimo mhm. zbolj, vidim, da, je, da, je skor, ne, da dobe, se Kupi, krogodne, na da ti narediš ne? Uh, da so vaših pesnikov Španije so ta princip posvojili pod svoje politike, na, način kako so v bistvu tradicionalne verzere zahranjali, je bil ta, da so v bistvu kombinirali hm, recimo metrične note, ampak hm, znotraj recimo uporablajo ne vem, da prvi pogled ne metrični verz, recimo največ kot recimo porabali kombinacijo različnih vrstih verzov, kar je tudi je dal značilnost za španskso tradicijo že, če Logo, ne? pa se potem menja. Tako da, recimo kombinacije inih verzov, pa recimo Aleksandrinza, ki ima v španjščini 14 zlogov, je v bistvu sestavljena iz dveh enot enotkov sedem. Mm -hmm. um, potem pride nekako ta nabora nota. In Andres je potem sem naredila en tak um, dobeseden prevod, no? pa moram reči, da zelo drži to, ker sta prej um, govorili o tem, kako na začetku, ko jezika še ne poznaš, to, ko se pa držiš dobesednosti, potem pa s časom. Um, se naj spustišno terci, to je vsakdno vsakdno pridem. Tukoj recimo ta do besednosti je na začetku mala do dobe, besednosti, kar se naj, mm um, najprej je na obidu plesam, no se vrnila no. um, pač nik um, do prevod in na podlagi tistega je potem otresna revolucija prišla, S mhm. pomočjo teh principov, no, ki jih tudi sicer preprocijamo um, na moderni, na poljto boda o jazej pris pris bili Olimpovalco na kakov ko je tobranje in, uh, in to bo z veselno igra je množna treba povedat da, uh, da je pravzaprav edin del tore rbo se odme in tako da res formalno so uh, zahteven uh, pa tukaj srede, srede še, uh, še osem drugih pesnikov, od kjer mislim, da bomo dva prisotna, e, To sta Toneško Janec, ki, ki bo pač obravljal na krangorju vjutri, pa ti bo tukaj ki je bil oboznaval že prvi dan. In sem mislila tukaj, zvedi s tem prositi Babarov, če bi lahko še, še malo o njunih tekstih recimo, kaj se tụje tukaj, kaj se posebni prevajalski uh, izvidi. da je bilo vrnih takih uh, dost uh, slengovskih no, moro pogovornih oblik, ne, ker sprasho tudi zapisano kot recimo naredil se misla bilo, ne, ne, ne, naredil. In to v ja, jaz v bistvu sem to kar naredila pač Uh, naredil sem si v radio, ne. Mm -hmm. Zato, ker se mi zdi, da, kaj svej, no, mislim, da te govoj, ne, da v bistvu so, ne, zdaj s mi vedem, to je mogoče neka moja kaprica ali pa nek moj, nek moj predsodek v resnic, no, pač v malo težno funkcioniram, ne, predvsem zato, ker, ne vem, se mi zdi, da ti, ko si kot preverjalc, si vedno nekako v neki vlogi, da moraš te svoje preverjalce, ko vedno pa jaz ne bodo resnic, ne, Uh, ne vem, če se recimo, nekaj en grobe zapiše, lahko je to nekaj en grobe zapiše, ne vem, skoče se nekaj enega primera izpih, se da je toga, pisal pisati o bildu z romanu, uporabljati ta termine, in napisal pa, vredno, se je zmogu, bildes roman. Ne? In sedaj, se pol kaj, ali bildes roman, jaz, kot ne mi ne ostaja, oziroma, kaj, da je nek, ne vem, skrat, jaz mislim, da se je zmogu, in sreda potem to pač popravila v revodu, zaradi tega, ker ti, ker bo to danes da, ti, da so se ti kot prevajalec zmovto, isto je tako, ko pač torej ko prevajamo, torej ko v španskično, se mi zdi zelo pomembno to da v resnici prevod zveni naravno, ne, v tem jeziku, ne. Seveda oni pač tega nimajo, to bi bilo res zelo zelo pogovorno v ne, meme, da bi v bistvu pač to pustilo, ne. In se bo pač to celas nikakor no? ne bilo, no. Misim, počo je na španskično, Uh, nekaj sva jih sem pa postila, uh, kakšne klepetice sem postila, ne? Vse, da prav preti v juno je bilo to. Bo... Ja, ne, se, je, ne precej, uh, pač, sem pa pre teh uh, stvari postila ta pogovorni jezik. Ne? Skratka, da je jezik živ. Ne? To, kar se mi izgleda tudi, da je nekako do mene prišleno. Uh, In to je pisto tudi ponop, naprej Bois Kelly se pač poznal. Um, mogoče še toliko, no, da pač mi pa, ko smo to, um, Ko smo padirana ta pač prebot, ne, seveda tega španskega pa krusi pol napodali tega njega španskega gospodujo v bistvu, Skero. Uh, ehm, so nekih težav nismo imela, vesnih, V smislu da bi mogoče razminka nataše Veronija, jaz sem se mars kala Kristine Pečeva, ker sem je že prej prvaajo in se mi je zgodil, da seveda, ne, pisnica, ki tako um, destruira jezik, ne, da v bistvu bi znala, bi bi znala pač bi iznali bi z tem težave, ampak ne, ni bilo, in v bistvu se mi zdi zelo zelo zelo fino tudi zveni, venin, se mi zdi, da sem mi je tudi fino zdenela, ampak ko sem hotela v španščini. Potem, uh, ko na je natašnja rekel, jaz sem je izdela v bistvu tudi uh, zelo težka, zaradi tega, ker se mi zdi, da je tako gosto vesedilo, uh, ena taka marna, ne, v bistvu se mi zdi, uh, in tudi, ko sem prevajala v španšči, se je kluf ob tole, on, Ne, bo, ne, pošlo, ne, tako. A pa politujo s kjer jesnic uh, je sem funkcionira, no. Funkcionira s kjer. jezik je tako specifičen, da tudi jaz, v keberovajskero, vse ostale pesmi nekak razume, ne. Pa znam predvsem večjo. Wow, Vau, tole mi vsi šole super in tako, ne. Imam pa na v bistvu težave z ravnega, ker je tako specifičen jezik in tako v bistvu je besedišče za ruskeri tako daljno, ne? da v bistvu, da ne slohte razumeti tebe, nebo skero, ne? Tako da v bistvu ima težave, to ni stvar v bistvu ah, izvijenika, ali pa ampak pač moram, ne? Moram, da moram zagazno za skero, ne? zanimivo, Če gledamo, zelo vidimo naprej, da nitaša predponja, so pravzaprav ti, ti odlomki, ne? Pravzaprav precej narodov, ni v srnjih fizikih, ne? Hmm -mm, kizik, ne? Ko, ja, ja, mi, recimo, spoli turbenojeni, tisti, kar ne vem, dve vrstice vrstici, da je se tukaj pa ne različnih veseb, ne, to je magma, no? Mislim, ne? in potem tudi v je to tako, ne, ker oskera, ko Ja, se skrči, uh, Vse stvari so tukaj, tudi niso, zato ker so v bistvu neka stvari mogoče malo bolj parafrazirane, zato da se boljše razumejo. Mm -hmm. um... spolim no nekoh Tako to no. mm, da se mi zdi da je v bistvu tudi tako v bistvu v no. mm -hmm. Ko pa se recimo tole, e, or, a, ste rešile, e, tole od naglih teh to, e, to, to ne da je napak na boski, da je hit in da je To je to v prve strani, zadnji veci. Stava na osmoj drži strani. V mladiji na zadnji Sajnega, ja. je bilo, super okay, ja, ja, pač nad so super v ne? Mm -hmm. To je v bistvu ne neologizam, to se v bistvu furo veliko se porabila. Super, zdraž, nad, super, ne? Ne, še v bistvu, kar v bistvu to, kar je nad Sloveščini, ne? Mm -hmm. Super, ne? Mm -hmm. ne? Mm -hmm. Tako da v resnici ne, nič, ni bilo. Kaj, bo, kaj bo v, cjel, v kaj Ne, on je to nekleraj jakar, ko jo piše gore, ne, srubin, ederej, no. rus, se pravi, mm, ne, oni je to lepe, samo čudovite Aha. lepe, ne. Mhm. To zdaj, da bomo mhm. zelo tega, kjer rus, ne, ne, Ja, ja. Ja, boči to tudi res, zato, ko, boču, kot je bilo prej rečeno, ne, v prevodu nekako pričekujejo obradci to, eh, to eh, normativno, Ja, ja, ja. potem, potem Pravijo, če, če potem, potem hmm. eh, pač da je to, potem je to, da je to, je to, da je to, da je to, da to, to, da je to, da je to, da to, da je to, da je to, to, to, to, znov, recimo, ja. po, ne, ne vem, o tem to, to, je potem malo, ne, ker se to, to, Tako besedne in vahilnost jezik se razumno izkrive, ja. v ordinaru se uh, spremijo jeziko in to, se to potem enostan uh, nekako nekak nekak iznibilizira lahko v prevodu, ker enostan pred prevod prenesem in kot ja. originalni. No, jaz vedno nisem, no, da v bistvu nekje zgodiš, nekje pa dobiš, ne? nekje se ti pa ena zgodi odpojajo zaradi jezika, ker stoh, ker ti v izkratiku tega nimaš, pa na nadamo dobiš še ene stvari, ki si rečeš, wow, oh, to, ne, mislim, nove se no, ne vem, vedno, se pravim, vedno, ne vem, se odpreval, nekak si ki pravi, da pač prevarac mora sebi v tekstu, da se ne, jaz nisem teh, zato se mi zdi, reč, se mi zdi, da je boljš, da je v bistvu da je tekst v bistvu v, liter, v literaturi ja da je v bistvu glade, mm -hmm. v bistvu in da v bistvu funkcionira. Mm -hmm. ne? Zdaj Ne? vsaka taka stvar, kar recimo tip bralca ustavoš, ne? Ga, ampak recimo mene v bistvu slovenščini, ne, recimo brbranje uh, o nadlepih čarovnicah, bi rekel, me v Slovenčin, me ne ustav, mhm, mm ne? Zame recimo da tudi v španščini ne sme ustav, In v bistvu tudi v eskeri, recimo, v uh, Juan Cruz so se je očitno zdelili, da je v bistvu ta super lepa, ne, da je brez veze, da je, lepa že, mm -hmm. da je že lepa, v bistvu tako visok superlativ, ne, mislim, pa tako veliko ja, vsebnost manje, da jo v bistvu ne rab superlativa, no, ali pa da ne rab neke gradacije, recimo, ne, uh, pa je bolj del. Ne. Ja, mm -hmm. A se smem, da hiter Pr lepih, a pa mogoče še pr hrst pod Nurju, sem jim grešila, kaj ste rekli, To recimo, da je skor, mislim, za, za moj kust, trenutno neologizem. Ne? Uh, in me ostaje. V slovenščini me ostaje kaj nad lepih kaj se to nekaj lepi. Veš, ne, ni, ni, ni lepih, ne? ampak je nekaj potujenega. Ne? Uh, to me zanima, kaj, mislim, ker jaz, ki prevajam v, v enako centralni jezik, uh, mislim, malj, centralni jezik, kot je španjščina, abak, V Nemščino je tak pritisk Nemščine in Nemških rodnikov močan, da ti slovenske posebnosti ali pa kakršnikoli to vrstne uh, skapade, uh, da jih zglediš in da jih uh, priličiš pačcini uh, tej kulturi in da, zdaj, kako narediti, pandurijo teh skladek, ki ima tri, štir, jezikov notri, ker ni slovensko, ni ne, slovni slovenski in tako naprej. Pozicija angleščine, v, v španjščini je verjetno drugačna kot slovenščini kot je drugačna pod v ostalih jezikih. Kaj ste vredili recimo? Ti se vredili anglješčine, ampak zdaj, da se vrnali te čarovnici. Ja. Ne? V askuski tradiciji so čarovnice nekaj čisto posebnega. Ne? V bistvu, največji v bistvu inkvizicijski procesi v zgodovini Španije so približno Baski, Sagamurdi, so v bistvu to so v bistvu širine jame, v katerih so prakticirale svoje čarovnice, ne? In Baski, Baski, baskoska kultura ma čarovnic, čiše posebno odnos, ne? In že to, ne, mislo se prav to je, mislo se preimenči drug kontinentih ja. tukaj zdaj, ne? In, ja, ampak. Demam, mislim sem, da je v bistvu to na braljcu, So tukaj, potem, ne, v so se ki ste tukaj, in si ki v resnici rašijo, ja, svojo podobno tega. Jaz sem, da v bistvu ti moraš biti tukaj na da, da jim v bistvu to postiš, da jim postiš to, kar praznega prostora, ne, da si v bistvu oni svoje stvari unutar producirajo. No? Uh, Seveda, vedno se ti reče, tu je vedno dilema. Ne. Holk, holk, kaj, ne? Če je zhodiščni avtor izrazito, jezikovno izrazito uh, gre proti dlaki, mm -hmm, ne, uh, je, trenutne občerabe, ne? Uh, kaj češ pomerati? V ja, tašni takšni so se, Kaj pa recimo dobiš? Ne vem, če bi recimo pustila, recimo, če pustila, uh, Hrbašč, recimo, jaz v bistvu vse te stvari pač sem Ja, ja, sej, sej, sej, sej. In kaj bom, kaj recimo dobim, če postim Kralaščiva, ki moram po razpoti o pombo, ne? Ja, ne, in sej. O po pombo in, recimo, v reskemu so bom večvanščenih Zato, ker sem jaz zkušala, te stvari nimo kom prišli, ampak ta, ta kontekst, v remenzi, je zelo pomemben, v bistvu, recimo, sem se smrvala z eno prevajalko, pa, ki je prebajala Slaviko Dragolič, je prebajala roman Kala, da menema, je prebajala Gorskero. Ona ne zna Kralaščka ampak je v bistvu izhajala iz španskega, imela je španski prevod, angliški prevod in galicijski prevod. Ta noter je bilo celokat nekih razlik, predvsem so pa, ampak da v etisih razlika so pa nekako uspeli uskladiti, ampak največji problem je v ta kulturnem kontekstu, Zdaj, kaj v bistvu jaz dobiti? Recimo, če bi dala tam en andaluzijski govor, kaj uskero, to, to je v bistvu, recimo, to je čist visekad van, to je čisti turk, ne? Ampak, ne vem, jaz si nekako, To je bilo, recimo, za da so se pogovarjali na Leipcijškem knjižnem sejmu leta 2005, ali, tazga, o tem, kako Skubičev roman uh, uh, Fužinski blues prevesti, kjer je pač kulturni kontekst tist, ker je najtežji v tem smislu, ker te četircim od slovencev ali pa srbov, ali pa komorkoli v Jugoslaviji bivši poveš. Uh, vse se spomnite tiste tekme leta 99. leta 2000 med Slovenijo in, in Jugoslavijo so je takrat imenovala Srbija, ker je, je bilo tri proti nič za slovence in ni noben mogel da zdaj bojo srbe potokli. Ne? Potem so pa oni v petih minutah dali tri gode. In če ti roman narediš na tem, to je te kult, ki je ne moreš. Ne, pa se je tudi so recimo, ne? Klerno, tudi Hvisko sem jeli navijač in spomnim vse. A pred mustarju? Ja, pred mustarju, v bistvu je bomba. Zdokaj sem hvala kroz nove povedati, poslušali, to je bilo tam pa Ampak to so mi pa že vzeli, ka je vredno smo nekaj se tam odpojali v bistvu tisto v jevne reče Aleksandr vse vzel. In pa mi kdo je ta Aleksandr? Se to kralj in tako je dal bombo. Mislim, ja, hočem to reči, to ni, zanim, ki so. kjer lahko pač i tekstu vnotraj mrediš, ne? Jaz sem bil Gerniko, Ja, ja mislim, Gerniko, ja. No, pravzaprav, da naš Ne, ti Ja, mogoče zdaj, glede na to, da je ura že 17.44 in da mislim, da se ob 18. začne večerja, <laughs> da, da mogoče da je, če še dolga vprašanje, ali, pa, ali pa pripombo, da ga tam mogoče na to okrepčilo pred tem tour de force, ki, ki bo zdaj, lejo, v ta to veliko branja v vseh, vseh jezikih. Uh, že smo na kratko vprašanje. Prej bo rečeno uh, uh, spotrbanje rekel, da, da, da to, kar je bilo pravzaprav zamega, tist, kar je najbolj privlačeno bilo, da to, da se je za uh, dela bolj zamega, da je bil njegov odnos do formijo Zemar. Ves kompleks, ki je pršil, uh, bogasto formijo in hkratke osebine, se pravi za, za privotno španjšanje so se kaj s vanem kruzem pogovarjala, zdaj, pred dveh presotnih pesmih, jih me zanima predvsem. Kakšne so pa baskovske, recepcijske, recimo, neke prioritete, kaj prevajajo, kakšna poezija, iz, sodobna poezija jim je, so tudi bogate forme, recimo, nekaj privlačnega, ali narativna, ne vem, bolj, kot. je malo, ona nema mamanala. Misim, ma ta preso pre, ta doz ta zelo doz dela ta forma tudi, ampak ma pa neko naracijo. Ne? Ja jaz ne vem, mam občutek, no da njemu je bilo uh, tukaj kas se pač pogovarjala, je njemu tako izija mogoče premierjava iz baskovsko, pa ne bom rekla da je vaskovska tradicionalna, baš. ne morem ne, ne znam tega nekako besede, samo V bistvu je, se mi zdi, da naša poezija je mogoče malo bolj drzna, um, ne, da v bistvu, recimo, je ne vem avtor, tudi sem pre prevajam, recimo, te sodobne avtori, vaskovske sodobne pesnike, recimo, v Sloveniščinu, ne, so to krasne poezi pesmi, recimo, mi zelo lepo zvenijo, uh, ampak, v bistvu, takih tem, recimo, da bi rekla, tem, v bistvu, na različne stvari, v bistvu, na različne načine vbesedujo marginalnost, ne, Uh, v bistvu naše eksistence. No? Tako, ko pač, sem jaz našla v teh poezijah, ne? Uh, ali pa ne vem, ja, no, recimo je ni. Ne? In mogoče ena anekdota, sem ko smo bili um, obrnev, um, in je bral recimo v upscari svojo poezijo uh, Ekajc, e e uh, ki je bil v Mariboru, ki ste kaj spoznali, uh, tako, ima ne pretirano, ampak malo bolj erotično pesem ne? in mu je blazno naroden to tem brd. Ne? ne, tako hočem reči, ki bo potem rekel, se mi je kar malo naroden, pa tako, pa mi je rekla ta, pa kaj, pa, pa ne bereš ne, tega, pa bereš kakšno drugo, ne, pa kaj mi je potem tisto prav brd, zato, ko sem me potem tudi izbrala v prevodo in tako v slovenske, ima ne. Ampak to hočem reči, oni so mogoče do enih stvari, kaj se vem, no, so mogoče malo bolj tradicionalni, Pa ne mislim, ne o nekaj predvidljivosti ali pa klišej skosti, ne? ne, ampak o tem, recimo, ali pa ne vem, Funkrost recimo, da je za, za Jano, zato pravim, ne, za Jano Puterle mi je rekel, recimo, de, tole je pa zelo drugače od tega, kar mi dišemo, ne. Mm -hmm. Zato pravim, ne, mogoče je malo bolj ostra poezija, prej je se, mislim, dobro izraznila, mogoče malo bolj ostra v nekih aspektih ta naša poezija, no. In je za njih pa mojem zanimiva, ne, ravno zaradi tega, ne. Si pa tudi rekla v pogovorih prej sko da je pač vaskovski jezik sam po sebi, da, da doživlja to, kar zapravo unifikacijo še na ta način kot množstva enih dialektov, da se trudijo mogoče še razpostavljate en tak kanon v tem smislu skupnega jezika, da so bili v šestetih letih, da so bili slovni ceneri, v 20. v Ja, ja, mislim, slovnice so bile že prej, šolsko rado in tako, ne, vse so bile že prej, ja. ampak zdaj v bistvu, od 68 leta v resnic, ne, ja. je tako, v bistvu, tudi imajo akademijo, kar skrbi za to in skratka delajo na tem, bloga, lektora recimo, je tudi tam zelo pomembna, tako ki pri nas in tako, ne. Um, Ja, ne, ampak, veš, v bistvu ni, mislim, pri nas v bistvu je, mogoče na nivoju diskurza je ta, je to, je, So različni, v bistvu, tukaj so različne poetike bolj prisotne kot pri njih, no. Zdaj, kaj sem pravila v samom dio, recimo, v bistvu, to je v bistvu Baskoščina, pred, mislim, ne pred Batum, ampak Baskoščina, ki je, v bistvu še ni unificirana. In sem, recimo, v eni historiji mi se razumeli, da sem šla k svoji učiteljci in se nekaj ti, kaj, ne razumem, ne, prav jaz tudi ne, ne. Mislim, ne, ne, hočem neč, pa nekdo, ne, ne, nekdo, ki je, ki je ne, ne, nekdo, bistru, ne, ne, ne, ne, je ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, Oh. Ne? S tem, oni imajo trenutno še s tem tudi predvsej težal, ne? Hvala. Ja, hvala. Potem pa lepe hvala za vdeležbo. Upam, da je bilo kaj zanimivo, no? Pač poslušati tudi te video res nam zelo, večini nas zelo ne znam jezika, ne? in um, se pač uh, vidimo pozneje. Uh, še enkrat za informacijo, pa bo mogoče boste povedala. Uh, uh, 15 do 7 tisti, ki bi šli še v muzej uh, ali v pogledati zbirko v bistvu domo z nas, zelo nov in lep zanimiv, zanimivo postavljen mozejček or gaški slativni in okolici in v bistvu kulturi, zgodovini, ne toliko Habsburške, ne, ampak tudi. No, pak, ena največjih zbirk od familji Karadžorđevič, pravi gozdovanskih kraljev, zasebna zbirka, enega tukajšnjega zbiralca, uh, in um, potem je ob osmih vranja, tisti, ki pa ne bi šli, pa bi še malo bili, ne vem, da bi šli šli na vranje, pa 15 do 8 pred hotelom. Mislim, uh, spodaj mogoče že, ali pa pri recepciji, kako? Tam ja. spodaj,